Там уже нікого не було, окрім посудниці. Запитав про приймач, чи не випав бува з кишені. Вона закричала на нього, що тепер спати не буде, як він подумав на неї. Це на літку схоже. Вона завжди кричить, характер у неї такий. Але ось що видається дивним. Андрій у понеділок знову забіг до ліцею. Розпитати хлопців? Так ця ложкомийка зустріла його як рідного, тільки що не цілувала. А по дорозі його й прихопило, ледь доплентався, швидку викликали. «Ви цей приймач у нього бачили?» – запитала зірка. «Так, я, здається, теж схожий». Зірка здригнулася від різкого дзвінка у двері. Командо повернувся, ведучи за собою збудженого Олега Ткача. Старко, я прочитав послання на автовідповідачі. Хто це? І що ти тут робиш? Матка Боска, геть забула Лесю. Знайомтесь, це мій сусіда Олег Ткач, а це. Командо перекотив сигарету з кутка в куток рота і промовчав. Олег на такі дрібниці зроду не реагував, не зважив і зараз. «Старко, ти йому не довіряєш? Інакше мене б не покликала. Якась таємниця?» «Олег, кримінальний телерепортер. Усе знати його професія», – вибачилася зірка. «Даруйте нам час». «От дідша мати, ще подумає, що я його боюся». А власне, чому не боятися? Хто він такий? І все одно негарно вийшло. Не карайтеся, сказав команду на сходах, знову прочитавши зірчені думки. Нікому повністю довіряти не варто. Клятий команду бачить її наскрізь. Телепатія? Це ж смішно. Розколюйся, я дарма сюди припхався. Олег правив своєї. «Не за лярмуром же ти до нього поїхала?» «Чом би ні?» «За старий», – гмикнув Олег. Зірчин мобільник заграв Селін Діон. «Це я», – сказав радник американської амбасади. «Хай, зачекай хвилину». Зірка віддала ключі від Жузі Олегові, той відійшов. «Як Сара». «Кепсько». «Це правда, що кілька учнів твого класу у лікарні з харчовим отруєнням?» Зірка мовчала. «Ти щось приховуєш?» «Я не можу говорити». «Кажи, куди я під'їду? Це надто серйозно. Це моя донька. Тільки швидко, бо вночі літак її доправляють до Штатів. За годину, де вчора. Знайдеш?» Зірка вмостилася в авті. «То й де ми були вчора?» – безхмарно запитав ткач. «Не шпигуй». «На Бога, старко! Я носій неміреної кількості вмінь. Справжній профі і єдине в цьому занюханому житті серйозне – то професія. Для мене фах знати все і тим користатися. Я прочитав по твоїх губах. Мене навчили, коли я впорпався у справі глухонімих. Англійську, хвалити Бога, не забув. Ти видатна вчителька. То поїхали до твого загадкового американця дорогою утаємничиш у справу. Бракує ще одного виходу на міжнародну злочинну арену. Слухай, чуй, олеже ткач, не завесе наді мною. Хоч додому завезеш, чи вилазити з Жозефіни? Тихо будь, мені. Треба подумати. Зірці зазвичай продуктивно думалося в дорозі. Вона любила рух, любила керувати рухом. Вавті принцип, якщо не я, то ніхто унаочнювався до аксіоми. Сідаючи за кермо, вона виставляла на капітанський місток довіреного і перевіреного внутрішнього автопілота, аби пильнував за переїздом, не перебігом же, бо авто а не бігав. Подій. А частку свідомості відпускала ширяти думками. Їй таки гарно думалося в дорозі. Невдатний знак зодіака Терези, ще й поєднаний з роком собаки,